Niin, niin tota, se on joka kevään merkki, että keskustellaan suvivirrestä ja vielä enemmän on kevään merkki se, että keskustellaan siitä, että keskustellaan suvivirrestä. Niin Herotes, tota... olen minä. No olepa sinä Jaa, siinä sitten, Ismo. Minä tykkään, että sinä olet yksi styränki. Ja minä en ole mikään styränki, vaan kuningas Herotes, joka kannan minun kultaista kruunuani minun esisäini jälkeen. Ho! miksi olet noin musta Enpä kulettiin oh, jos minä olen musta olen niin tota mäidän laulaa tätä niin suivirran, koska si on kaikki kaikki on säkeistöä tässä lähetyksen mittaa nyt Kaksi eka on tuttuja. Mä jatkan kolmannessa. Tämähän ei kuulemma ole virsi, niin kolmassä kestää jatkuu näin, että taas linnut. Miten sitä muuten joo joutuu Ja sitten taas linnut laulujansa. Viisertää kauniisti myös eikö herran kansa Luojaansa kiittäisi, mun sieluun liitä myös ääneskuorohon ja armon herra kiitä. Dü, dü, dü, dü, dü. Pitäisi jatkuu mutta se ei itse sulkenut mitään. Kuinka olet yksi herra ja kuningas murjaanien maasta? Pitää sinun lankeeman minun eteeni... Tokosti kuulosti vähän rasistettu toi maa. Oi Jeesus Kristus jaalo, ja kirkas Sää sä sydäntemme vaalo, ain aasun luonamme. Sun rakkautes liekki, sytytärintamme, luo meihin uusi mieli, poista murhemme. kaupunki tuolla, yllä maan päällä pilvien usvain. Luunan taivasten rantain, siellä kerran aholla mä saan. Hallelujaa, mun lauluni raikuu. Hallelujaa, mä kaupunkiin kuljen, vaikka jalkani vai vaipuu. Joka askel mun kotiin, päin vie. Olen kuullut, on maailman vaivaa, ilman kyydeltä taistoa huoltaan. Tosiaankin paskalista on alkanut, ja tota, mä ajattelin tehdä tämmöisen nyt mitä mitään vierasta eikä mitään erityistä aihetta, niin suhteellisen ajankohtaista paskalista. Keskustellaan keskustelun aiheesta, mitä tässä on viime aikoina ollut keskusteltavissa. Ja oli äsken oli pastori areenalla, niillähän on se, että, nyt herran sää, jumalada. Mitä mä yleensä soitan avauslaita, mä mutta mä tota, niin muutkin kaikki läpi, tuossa oli kakkoslaita ja sitten kuunnellaan vai vaiheessa kolmaslaita, kun kerran koko sitä läpi. Mutta jatketaan suivirjalla olemista. Ei vertaastaa sisulle, sää Liljaa Saaronin, suo armoslahjat mulle ja kaste kun henkesvirvoituksen, vain sielu saa keväisen kaunistuksen, se saa kuin Libanon. Kuten huomaatte, Libanon, tämä on erittäin suomalaista perinnettä. Maameren annas kantaa, sun lahjojaas, tarpeemme meille antaa. Sun siunauksestas suloisuutta maistaa, myös sielun saanassa aina armosselle paistaa ja taas tuosta jäi joku pois. Pärkäjata. Joo. Mä tiedän, että aina, aina, tota, ne, ne on ne vanhemmat, jotka mesoo siitä, että miksei tota, noin sais laulaa suivirta koulussa, mutta ei, mä en kai kakaran valittavaa siitä. Niin... Että jos kakaralta kysyttäisiin, että tota, niin, jos, jos olisi vaikka sen tota, niin, päättäjesten lopussa, että haluttiinko lähteä nyt pois vai jäädä laulamaan tota, niin, suivirta, niin kaikki painis helvettiin sieltä tietenkin. Ja ylipäätään, käsittääkö se on opettaa? Niin miksi emme tii, että siellä pitää olla se to, niin, päättä, to, niin, koulun päättäjäispäivä? mikä Eihän se liitty opettamiseen millään tavalla? Olis vaikka niin, kun ne, jotka päättää koulun, niin niille sitten, mutta to, niin, miksi pitää järjestää? Ei se opeta ketään millään tavalla? Jos kysyttäisiin oppilaat, haluaisitko se mieluummin niin, päättäjät vai niin, ylimääräisen lomapäivän? Niin kumpikohan olisi vastaus? Ja hei, mä oon ratkaisut tämmönen roppaleema. Siis Suvi Virttähän sanoi, että ne voi poistua, to, to, niin, jotka silloin, jotka kokee sen omatuntons sitten, mutta sehän on sitten taas lainsäädännöllisesti väärin, koska ihmisen ei tarvitse Suomessa ja koulussa joutuu tilanteeseen, missä sen uskonnollinen vakaumus tai vakaumuttomuus tulee julki. Niin tehdään sillä tavalla, että lauletaan se tosiaan siihen niin äh, tota, päättäjien loppuun. Ne, jotka haluavat jäädä hoidottamaan virta, niin hoidottakoon se virta. Ne voi käydä laulamaan vaikka koko saatanan virsikirjan läpi siellä vaan asti laulella niitä virsiä siellä niin, niin mutta ah, muut niin. voi lähteä pois. Sitten katsotaan, kuinka paljon se ylipäätään niin, tuota, niin, ihmisille siellä. Merkitsee. Ja jos tosiaankin tuohon nyt laulaan sitten, miten tässä nyt lauletaan? Toi e e e eka kun toka se että se meille muistuttaa muistu taapi, Jumala, niin kuulemma ei ole uskonnollista, niin me laitetaan, että on joku toinen sana. Jos laitetaan vaikka näitä se ei meille muistuttaa taapi, hyvyttäisi Alla, niin kuulostaako nyt vähän uskonnolliselta? Tavannut sen äsken. Ja, ja sitten yleensä tästä vaan valitetaan, että maahanmuuttajia, että, että ne tulevat tänne ja, ja vievät mieltä siis, tota, niin, tämän, näin pois. Ei ne maahanmuuttajat sitä tästä, me se me on vaan meikäläiset tota, niin, Suomessa syntyneet ihan suomala, suomalaistaustaiset. Pakarat, että ottakaapa se huomioon. Kaikista, kaikista pitää aina syttää mutta Onhan se ihan kauheita, kun joku on syntynyt jossakin muualla. Tai, tai vanhemmat on syntynyt muualla. Tai näyttää erilaisetkin. Ihan kauheita. Ihan kauheita. Ihan kauheata. Ja tässä tuli viesti, että Pekka täältä koululla lienee muidenkin tehtäviä, kun pelkä älyllinen opettaminen on, mutta toi kirkon tehtävä, että hän tuota, voisi laittaa sitten ihan niin kuin kirkonhoitaan. Jesuksen viedä kaikkialle, Jesuksen viedä maan ilmalle, hän on kuollut järjestämme, saa tuo kansa joka... Tuo kansa jopa mun viimeydessä, lähdä saa lahkeudet. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle. Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuollut teestämme. Ja Juhani laittoi taas joka, joka viikkoisen, sen missä kohtaa pitää nauraa pahasti ja aikajättöistä, viiksi Mitä helkkari huumoria toi nyt oli, on kun keskustellaan niin, Suvi-virrasta, ei hän ole mitään huumoria, päinvastoin. Ja Pekka laittoi, mikä oli mä laitoin tuohon kommentin, niin, että koululla on muutenkin tehty opettaminen, opetta, opetta, niin sinne, että, että kirkko voisi hoitaa kirkolliset hommat, että Pekka samaa mieltä, että pidetään uskonnollisuus erilaan koulusta sopivalla mainiosti. Jeesus, Hei, muuten tässä tulikin mieleen uskonnollisuudesta, niin tota, ihan on noin kuukauden kuluttua, niin kumman te haluatte, että me tuon tänne jonkun uskiksen, jonkun tevu Laajasalon tai joku kallion, tämän kallion kirkkoherra tai mitä näitä nyt onkaan kiusattavaksi, tehdään Jumalan pilkkapaskis vai? Toimitaan niin kuin tehtiin viime, perjantaina, viime pitkänä perjantaina ekaa kertaa, että otettiin pelkästään eri versiota Tomi Läntisen Viedolo viisistä että kumman te haluatte äh, uskiksen kiusaamista vai pelkkää viedonloroosaa? Laittakaa, te voitte, te voitte päättää tänne. Tietenkin, tietenkin pitää löytää joku uskiksen, joka sitten suostuu tulemaan tänne paikan päälle, mutta ei hän yks yksi löydy. Hyvää joulua, hyvää joulua! Ma on niin kas taivas, ihana mon sie lu yen Kiitos. Ja hän koveroi yhden kappaleen ja nyt hän koveroi sitten Third Womania, eikö eik kolmarit kolmaritto keikalla jossakin, onko se nyt vai missä noin, joo muissaakseni viikon kappaleen. Ja Sampo laittoi tuo uskys kuuntelee Viedä Olo Roossa ja Saras laittoi viesin komppaa Sampoa. Pitkä perjantai tuntuu edes pidemmäksi, nyt niin pitää tunti putkeen Viedolo Roosaa, ääni lähtee siis länsälle. Hienolla kärsimyssä polulla matkataan Viedolo Roosaa, eli te voitte päättää, että kun soittaa, on pelkästään Viedolo Roosaa vai uskiskieräkö. Tot, toki totta kai mä tämän tiedän, että voidaan soittaa Viedolo Roosaa sitten. myös, että äh, on niin kuin on uskisvieraana, mutta, mutta silloin jos on Viedolo Roosa silloin mennään viisi ehtoilla ja jos on uskiskieräinen, mennään uskiksen ehtoilla. Länälle tuli äänit että ei okei. Joo, okay. ne, Ylätys, ylätys. Joo, ehkä, ehkä, ehkä otetaan uskisin kuin toinen kerta sitten. Mä en vähän tuli mieleen, silloin kun se on... sen eka, eka viedolorosa vuosi sitten, niin... ...tulikohan tästä nyt uusi tai traditio Mutta ei mennään levyutuksiin. Seuraavaksi Kaija Koojaa, kuka sen opettaa? Kaikki ihan samana. Silmät kiä, etten luo hui lipeä. Heikko kohta se kipeä. Joo, oli Pekka, klänän vieraksi. Oh, Länän olisikin hienoa ja pelkkää viedä roossa läntispäntis. Antaisin itkun tulla... Ja viesti kova biisi se on, mutta löytyy oikein tunnin verran eri versio, ne ei nyt tietenkään. Siis niitä on niitä on viis ka kappaletta kaikkea. Silloin viimeksi tota, ihmistä äänestää, mikä on kaikkein paski. Se oli joku joku MEMK, se voitte sitten semmonen vähän. Ding Ding Ding versio. En <laughs> Joo, kaikki katsotaan oikeastaan viedolorossa. Mutta jos, jos joku toista mieltä, niin paremmin aikaa aika vielä laittaa piestään sitten lollotetaan ja sitä asiasta. No, on lisää levyutuksia. Levy Robinia, uutta Robinia, Robsoa, Robsoa, Robsoa. Lähtikö Ropsu soimaan? Lähti, lähti vähän hitaasti hiljasti. No nyt, boksi, boksi, boksi, Sä olet aina ollut Fendi. on kulkaista demokratia. Imeen interakti aktiivisuutta. Te saatte päättää ohjelman aiheen. Häki kuulu tuota sieltä. Join vasta kuumme sua kotin päin saata. Rupaan ne on viimeinen kerta. Kompromississa tuossa oli saat pelkästään varsamispisiä. <laughs> kun alolla herään. Joste... Kun vielä Jokin niin, länä vallan niin hyvin voi tehdä uuden pääsiäisperinteen Kuulemma kolmannen kerran jälkeen jokin asia on perinteinen, näinpä näin Sen jälkeen tulee, ei, ei tule suvi, su, aina suurta su, suvivirsi keskustelua Vaan su, su, suurittu keskustelua sitä, että pitääkö se ottaa viedoloroosaa pitkänä perintana paskiksissa jatkuvasti, vaiko eikö Ja sit kun se on kolme kertaa, on, että tää on perin, tää on paskisperin Tähän ei voi kajota Vaikka kuinka kyrsis muita Että repikää siitä sitten Eli tästä, Kuka kolottaa kuinka paljon tää sitten yes. no, yes. on meistä paras Tää matka me jo nälkäiset ved me E aí, Me piirittää, voisin saada takaisin. Kaaren, maan. Kaaren maan. Samalta. Samalta niin tosiaankin viimeksi tuli Viedolorosa spesso niin silloin mä miksi no ollenkaan, niin mä en voin kaiken miksata ja soittaa väärinpäin ja oikeinpäin ja eri nopeuksilla ja päällekkäin ja näinpään pois. Ja kyllähän sitä nyt saa vaikka kymmenen eri versiota Viedolorosa, ne mennään spämmäksiin. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5 Kun perjantai laskeutuu, mitä meille oikeastaan tapahtuu? Perjantai-morja, tuoreen viikonlopun etko-ohjelma ja mix show Radio Helsingin taajuudella.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 Katso makia Fustimahe-dokumentti ilmaiseksi osoitteessa foustiimahe.fi. Originals ja Adidas skateboarding mallistoin kengät ja vaatteet nyt Biondista. Kevään uutuutena paljon hehkutettu Adidas ZX Flux malli. Tsekkaa Adidakset Biondin nettikaupasta www.biondstore.fi tai tule käymään Jyväskylän myymälässä. Siis www.biondstore.fi Oppa Klub Balkan Fever esittää. Nyt lauantaina DJ Borsin ja perkussionisti Vladimir Kekes. It's gonna be jamming hot at Dubrovnik. Liput vain 6 euroa. Ennakkoliput myy Dikelius kulmassa. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Veljekset kuin elvikset. Kuin elvikset, blue blue, blue sweatshirts, kuin elvikset. Kuin Elvikset, blablabla, blablabla Veljekset, kuin Elvikset, Elvis has just left the building Veljekset, kuin Elvikset, blablabla Veljekset identtiset aivan halus nähdä Lyön ja vaivan ollakseen, kuin ilo nimsallanteinen Anna kipada hauna Ne värjäs mustat tukat osti mokkakengät Ja sukat hommas vinkin kärilläkin vanteinen That's all Veljekset, kuin Elvikset, velvikset, velvikset Veikse Kuin nelvikse Veiekse Elvikse, jölvikse, elvikse, sähät, sähät, säh, säh, säh, ja vel, elvikset, kun elvikset, kun elvikset, Ja veliäkset, kun elvikset, tuli mieleen, kiitoksia Mikko Knuttaksen, joka viime viikolla kävi sitten Olle Lidholm, 50-vuotisessa Pessussa. Ei ollut siis DJ, DJ Pösilönen, vaan ihan Mikko Knuttaksena. Oliksessa sama jätkä herran aikaisemmin? Mä mietinkö, miten se vaikutti jotenkin tutun aikaiselta? Ja minne se Knuttaksen, Mikko, enäkö katos, kun lähetys alko? Hei, olas, olas, olas ajankohtaisia. Mys on määrin. Homma. Homma. Homma. No, mä. Kokouksia ei kikkeli kuva viikko sitten. Kun meillä on näitä spesuilleja, niin ei pystynyt kommentoimaan näitä asioita, niin laitetaan tässä hakkeraisen kunniaksi. Neekriukku ja hakkerainen. Nekriukko. Tuli maahan. Ei muuta huastellut kuin turvapae kouhuus Yks hakkarainen tuli eduskuntoon Tappauksesta huosti ei kaikki sanoi tukissuus Ei nimi Neeger pahenna ellei Neeger nimeä Musta Rihanna on ihanna kun sen ääni ei ole liian kimeä Hei keppukon hillukaa, laulakaa ja pomppika. Nyt on vuoden lämpimin aika. Hei kaikki mukaan hillumaan, lauletaan ja pompitaan. Pian haistuu pois kesän taika. Sanamani sais, Saisko saisiko Tommi, äh, Tommin kevät ja minä kautta Jari ja minä, koska tänään on ajankohtaisesti kaunis kevätpäivä, on, niin ja mulla on syttänyt, että no onneksi olkoon. Jari ja minä olisi parempi kuin sinä, siinä on vähän poikarakkautta, sehän on kaunista tootta. Mutta tässä on, mä oon yksin tällä studiossa, en mä kykene etsimään ja ha juoksemaan hakemaan kesken lähetyksen tuolta noita kaikkia biisejä. on, takia jos oli yksi syy, miksi oli kaksi immeistä paskista pitämässä, niin tämä, tämä vähän rajoittaa näitä viisi toteuttamisia. Ja äkki me laittoi viestit mukaan vielä loudossa sinne B-puolelle rakkauden kotiin, piis on vain sekunnin lyhempi kuin nimikopiisi voisi soittaa molemmat puolet yhtäkään mielenkiintoista. Me laittoi viestit miten ne olis mahdollista vastata toisen, niin pidättäytyy paskalista tajukselle. Toivottavasti ei missään mitään no et. Mutta ollaan, ollaan ajankohtaisia, ollaan edelleenkin ajankohtaisia. Tosan tuli viestiä nyt, että hallitus saiko leikata lapsiperheitä, tai lapsilta, siis lapsilta, 7 euroa kuukaudessa. Niin eihän lapset niitä rahoja saa, vaan ne menee tosiaankin vanhempien ja mun käsittääkseni se on aina äidin tilille. Koska Tietenkin on, on, jos on todella köyhiä perheitä, niin kaikkihan menee sitten, varmastikin meneessä lapselle, mutta on erittäin suuri osa, jos, joka ei ole. Hei, niin itse asiassa hei, kysehän on vanhempien lisästä. Laulakaa ja pokka. Niin tota oli siinäkin, jos jossakin, jossakin tota oli, oli äiti ja istuskeli, jossakin, jossakin tota noin, niin, leikki puistossa kanssa ja sanoi, että mitä nyt kun tää lähtee pois? No, no ehkä pitää vähän vähemmän ulkomaan matkoja tehdä. Joo, vähän vähemmän varmaan pitää matkustaa nyt sitten. Ja sit toi kolmas olisi, joo matkoja mä vähän ja en mä voisi enää ostaa enää kalliita vaatteita itselleni. Justiin sanoin. Voi lapsiparat, miten nyt te Itse asiassa voi äitiparat. Ei, ei voida tukea äitiä tota, etelän lomailua kerran vuodessa. Miinus tosiaankin joissakin todella pienetuloisissa perheissä takula menee tarpeeseen, mutta ei läheskään aina. No niin, meikälän on tänään poliittisesti aktiivinen täällä näin. Otamme vielä asiaa, alkoholia asioihin lähetyksen loppupuolella ennen kuin ruvetaan ryppäämään viikonlopun kunniettämuudeksi. Hapa, Hyvä, ja ollaan edelleen ajankohtaisia, ollaan edelleen ajankohtaisia. Sarasvuolta loppuu ohjelma, Sarasvuolta loppuu ohjelma. Voihan reikä, voihan reikä, koska loppuisi Jariilta ar loppuu. Seuraavaksi sen kunneksi hullut mielenterveyden puolessa levyltä. Jari Sarasvuaisi tämä kappaleen vahvan murtumispisteen anatomia. Älä murru Jari, älä murru.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 Kun asemansa vihdoin oivalta. Tyhmyys ja pelkuruus paisuvat kuin kulkutauti. Ne vaan valittaa vaatimuksistaan. Palaverista toiseen pauhaa sama laulu. Niin kuin tässä olisi helppoa kenelläkään. Miksei ne näe, kuinka loppu mä jo oon. Jos teen vielä yhdenkin toisen työt, musta alkaa paistaa. Tämä oli Siis samalla hetkellä kun Jari Arasva, joka on kohtalaisin varakas henkilö käsittääkseni, niin mulle soitettiin pankista. Lähikaupasta. Joku ehdotti, että haluaisit olla kiinnostunut jossakin sijoitusasioista. No niin. Sillä lailla. jonossa. Sekään. Olisiko mitään pa paavia Arhinmäen ja Päivi Rasanenkin käy. Jos muuta... Oh, Päiviltä olisi. Kato, joo, tuolla olisi, mutta mä en pysty hakemaan. Se olisi Päivi sen sateenkaarin tuolla puolen. Ja sitten olisi, jos löytyisi... Sitä me ei leikata irti, tota, kun Dei Lullero sitten kappaleen arhimmäkin heitti lonkalta. Improvisoisen. Lullero taas vieraaksi. Luonnevika on tilakiva. Kun ja Matti Lantovissa. miten olisi siihen, se sellainen että soittaisit pelkästään Tommi Läntäsen viedon orsa? Hele veti, hyvä idea, kiitti tosta! Suin suin Mullakin kuvaa suuta, ja jos nappaisin vielä yhden... Ollaan ajankoittaisin lisää. Reijut taipaleita ilmestyy, onko se jo ilmestynyt uusi levy? Tänä, ilmestyisikö tänään? Hei, on tullut jo viime vuonna, tätä mä en, en, en, en kuitenkin aikaisemmin soittanut, enkä en, en, nähnyt tätä näin. Oisi jos tää siellä uudella sitten kent lisäksi on nyt tehnyt koveri Hyvä. Sillä lailla. Hyvä. Sillä. Hyvä. Reiska. Reiska. Niin tyhjäkaas, kun olet pois, tää talo on. Herranen aika sen kuin kuinka epätuopesta kuultava tuttu. Mitä tää? Tää on ihan oikealla nopeudella. Käsittämätöntä. Tää kuulostaa jotenkin hitaalta, kyllä. Ja käy miten olisi poliitikkospesu joku kerta. Ollaan pidetty vaaleja, eurovaaleja eurovaaleja ihan puhkaa toukokuussa niin Hän silloin voisi palata asiaan. Hyvä, hyvä, hyvä. Kiitos Joona. Ja Antti on semmerta lulleerokehi joo tännä. Aika olelessa matkua kohten tällä saras voon vu suola tuota niinpa onkin. Aika aika kokeellista siis. I sorry, kokeellista laittaa. Tämä On todellista sadaa. Kyllä tää tulkinta. Hän talon talona ristinurkkiaan. Voi kuinka pestilua sinua kaivataan. Kuuletko tuulen riehuvan vastusta vailla? kaipun hiljaisen, kun nimesi hiljaisen. Ilan valot nuo, kuin timantit ne loistavat. Joo, opa, pari viikkoista sitten lähti, tai taisi olla kolme viikkoa sitten. Corso specialiksi, mutta lähetys ihan yllättää itseksensä. Ja silloin toivottiin Vantaa kappale tätä biisiä, niin sano, että sanotaan joskus toista. Nyt se on se hetki. Koivukyrä, koivukyrä. Ja kettuneen. Joo. kettuneen, ja Kaseva. Sitten pidettiin korson kunniaksi, sitten otettiin tuolla Noronen, eli tarja kulla tänne myös vieraaksi. Lähinnä oli. Hän kertoi sitten järvepää kokemuksia ja minkälainen muisteli. muskeli. spesiaali tuli hyvinkään kokemuksia. Titiin se yksi hullu hyvinkälinen joka. Totta, niin, Vainoa meikäläistä tota, Alko taas lähettelemään kaiken maailman posteja tänne näin. Sen kunniaksi ja haukutaan taasen, koska mä tiedän, että se on ihan raivossaan siellä niin tällä hetkellä, kun mä raivon, ha haukun Hyvinkäntä. Mikä niin ihan paska, paikka tietenkin, totta kai. Niin tässä on Hyvinkäläismusiikkia, arvottomat äh, 40 klassikkoa Sitokyvin rajamäältä. Niin tässä on samoja tyyppejä mukana Sikaduossa, kuten myös Rapatissa. Niin otetaan taas Laudan kanssa Hyvinkäläismusiikkia Sikaduo kouriin. Ja kouriin ja joskus menetään Hyvinkäläismesiin, ja haukutaan lisää ilman muuta. Ja jos se hullu lähettää edelleenkin tänne näin, noin päänkemaan viestejä, niin haukaise taas lisää hyvinkään, tässä se on hyvinkään musiikkia. Kyllä minä, kyllä sopi, Kyllä mies, kyllä minä, kyllä minä toi tossa viestiä, että Reijuhan kuulostaa jo pikkuhiljaa ystävää silloin, että kun Loirin vies, kun se on, se on kunniotusta, kunniotusta. Ei yhtään ja ei apinoida, ei apinoida, ei reiva apinoida! Ja sen lisäksi ne apinoi rapattia, tai rapatti sen tietenkin raptoria, Raptori hyvin että ne laittoi myös sitten lamattia, että Raptor voisi hasun hauskaa Suomiräppiä, että sillä lailla. O oli, oli, oli, oli, oli, oli kyllä oli oli porukkaa, houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka HK, houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka houkka Jufo, jos kuulet, niin huis, huis. Oh. Raptori, Hyvinkää tuo Suomen kaupunkien Valko-Venäjä. Ei riipä Putin, no Lukashenkoa. Nää, nää, nää,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 rusti oman valtion yritin ilta, ilta Suomesta tämä valtio niin pitäisikö mun valtio hakea tota, nyt sitten järjestän kansanäänestyksen itseni kanssa ja haen sen jälkeen mä halun liittyä Venäjään. Kokeillaan, projekti pystyy laitetaan projekti pystyy katsotaan suostuuko nyt niin että tehdään juttu aiheesta. minä minähä minähä minä, minä, Venäjä sitten pusk tääs on täysi posiolla, posiolla on semmonen metrin läntti että tämä jos, minä haluan liittyä Venäjään nyt sitten että. Just like Muuten, ootteko te tietoisia tässä näin Georgiassa sodan jälkeen, kun se sitten ne hyökkäs sinne, niin, niin tota, venäläiset 080808 erilu viisi vuotta sitten? Niin silloinhan Georgian euroviisu, tämähän on Valko-Venäjän euroviisu, mikä alasoi, niin, niin se, sehän oli nimeltään, että ei, laulettiin englannin, en halua laittaa sisään, eli I don't want to put in. Se sitten sensuroitiin, jotenkin se kuulemma liittyisi Putinne, niin Putiniin. niin. No, Olette vähän aikaa soittanut syvälle vakinaan sattuu kappaletta. Varotaan ja jäytukäteen, kohta se lähtee soimaan. ai say fuck Putin! You fuck Putin! I fuck Putin! Seuraava hyvinkä tilanne. Tämä minä informoin, jos hyvinkää on hullu, laittanut taas viestejä, niin soitetaan tosin taas hyvinkään musiikkia. Toisen häpeä huolehti. Pihalla täällä. Syvälle sydämeen ei sä tuttu millään. Länänähän voisi tehdä tästä version. Syvälle vaakin asiat. Mikäs se olikaan esittäjä? Dö, dö, dö. Heavy Mama Black Metal sakson, just joo. No niin, mepä sitten tota nii, mm. valtio randoi. voi hakea kanssilaaksi? Kyllä voi, voi, voi, voi, voi. Siellä on pakolaisia jonossa, kun pidettiin valtion itsenäyspäivän vastaanotto kaapelilla, niin. mutta ka tuota, niin, no, hakemukset tähän kestää, että nyt on nyt 5 viisi viis vuotta käsitelty, että tässä nyt menee vielä ehkä vuosikymmen. Aleksander Stubhan on valtion ulkoministeri, <laughs> että sillä oli oikeasti. Silloin se ei ollut vielä niin iso nimi, kun se odettiin siihen mukaan. Älä... Mutta niin, no, se, valtio on kuin Ruotsi. Sit, aluksi oli valtion ul ulkoministeri ja sitten sit, tuli Suomen ulkoministeri, että Suomi tekee aina kaikki jotain perässä, mitä Ruotsi tekee. Niin. Nyt jotenkin se, perässä se, mitä valtio tekee. Laittaa kohta tota, niin yksi piisi ja sitten mainokset ja uudestaan se sama biisi. Erottakaa, mikä on viisi mitkä on oikeet mainokset. Niin on sattuun. Ja piipuu itsen unottaman. Nyt Sen mais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 Aina tarvitaan äänitorvia, jotka soittavat sitä, mitä muut eivät. Helsingin uusin muotiliike ja laatumerkkien yhdistäjä Erottaja19 palvelee tyylitietoisia naisia ja miehiä Erottajan ja Eteläispan kulmassa. Valikoimistamme löydät J. Lakoste, Corneliani, Oskar Jacobson, Boss, Paolo Ralf-Loran sekä monia muita. Kevään saapumisen kunniaksi kaikki tuotteet nyt 25 prosentin alennuksella. Parasta palvelua ja huippubrändien vaatteita, pukuja, laukkuja, kenkiä ja kelloja. Päivitä vaatekaappisi sisältö ja astele tyylillä kohti kevättä. Erottaja 19. Tervetuloa! Uuden koirien taivasalbumiinsa alkuvuodesta julkaissut Jarkko Martikainen saapuu luotettujen miihin kanssa konsertoimaan Sellosaliin lauantaina 29. maaliskuuta. Liput konserttiin ovat saatavilla ennakkoon lippupisteestä. Lue kevään ohjelmistosta lisää osoitteesta sellosali.fi. Kalle löyvi punaisesta rististä, hei. Ruoka on loppunut Syyriassa. Sinä voit auttaa lahjoittamalla punainenristi.fi. Liity nyt Radio Helsingin maksulliseen ystäväklubiin. Katso lisää radiohelsinki.fi kautta ystävaklubi. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Nei niin, kysymys kuuluu, että mikä oli viisi ja mitkä oli oikeat mainokset. Ja oikea vastaus viisin kohdalla oli tietenkin tämä. Kun kulmilla kohdataan, sen aina mä kuulla saan, Kun sanot sä hei, Päädet aikaan se sai, niin se sai En tiedä, saiko muu sanoa, ehkä vähän Voi etän etän, enkä Kauninta naisia aiemmin katselin minäkin Kyllä mä ihmettelin kyllä sitä Sellainen poika oikako ollut, oot sinäkin Vähän mä oon pihanista siitä Poh, poh, poh, poh, Törmäeheto. Tämän käännöksen tää on kuutipendi, istun perässin etelitä Pysymme ala ala talaarvoisessa aiheessa ala ala ala ala pala pala ala pala kala pala aika useisa, usein usean kyllä keskellä keskellä ruumista. Pyllyn jälkeen point on poiki, ja mäen on poika paukottaa pallea pyyllyllä vaan pyyllistä vaan hetki puolella. Nyt sä tul lähellä. Yretet on ollut. Harrasteli unikki featuring elastiden featuring spectre apoytan apoyke. Kyllä tuset kyllä sentää jouluna bi se. Rähinä en kirjassa aina ketäs peli Et niu tätä kelatkaa En vaan sano teille älkää delatkaa Vaginabiisi Totta kai saa taas Vekko laittoi viestin Että tää vaginabiisi on todella päräyttävä Kama kyllä Ja Aina laittoi viestin no, Nyt meni jotain rikki sisältä Toivottavasti ei kuitenkaan pimppaa On tuu mei mennyt rikki ja Mä niin kerro muka kenell on Tai kerro mieluummin kenell on vitu iso Kellot. Ne on mun lempi ja mitä nuorempi, niin sitä huomaa väisempi. Sun on vitun turha hillu, ja mä en tarvitse. Tuli mieleen, nehän halusi, että, että oluen myyntiin lopetettaisiin kuudelta perjataan ja laulataan iltaisin, just silloin, kun sitä ihmiset kaikista eniten, eniten, eniten tuota, niin tarvitsisivat kaukasta hakea. Ni onko täällä ehdotuksia, mitä muuta voisi tehdä silloin, kun ihmiset tarvitsee kaikista eniten tehdä, niin kielletään se silloin. Mä voisin erottaa, että lounas, lounas ruokailu kielletään lounas aika. Kesälamat on pidettävä talvella. Aurinko rasvaa saa käyttää vain tammikuussa. Miten, miten me voitaisi hankaloittaa ihmisen elämää, holhaukseni, missä ties kuinka paljon? Yeah, yeah. Ipi-hommi, haluaa päästä nousuihin ja sun ja jotte niin ota Ne sanoit, että suomalaisilla on sellainen geeni, että sen takia, ei pitää holota, pitää holhota jos tällaiset suomalaiset, jo on tietenkin samalaiset ja romanitkin on, mutta jos joku, joka sanoisi tällainen normisuomalainen, Sanoisi, sano, että romaneita ja romaneita ja samalaisia niitä pitää holota, kun ne geenissä on sellainen alkoholigeeni, niin ei ne voi antaa juoda. Sillä lailla, la la niin kuin normaalisti ihmiset ma ma ma maailmassa, niin siitä tulisi rasismisyyte. Ja sitten paitsi, että tuota, minä aika monta kertaa olin ulkomainakin ollut pidempiä aikoja siellä suomalaisten kanssa, Henkalo, jotka siellä asustelevat. Ne, ne käyttää alkoholia just samalla tavalla, miten ne paikallisetkin siellä käyttää, käyttää, niin ei se ole geeneissä. Se on tää monen tämä <tos> Mutta ei, voi spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes Jos spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes spes Okay. Vinki DJlle, ettei please meille enää roskaa sois Viekää toi roska pois, en halu kuulla sitä enää koskaan monstereois Sä voit sitä samaa vanhaa paskaa Mut mä en jaksa Joten DJ soita sitä kunnokamaa, Äläkä koskaan huh. tota roskaa Vaan kaspa nostaa ja nostaa tasoo Mut se ei vaikeet oo jos Kai ja koo on siisteintä Mitä sä tiedät? Ja jos vaikka vielä sieltä sun levy laukustas Löytyiski valdo joudu eka kyllä pistäyty alkoon Ja pistetään pystyvät vaikka talkoon Et saada tau tuo sun Pinkki DJlle ettei please paylee. enää roskaa so. No paska on DJ, se kyllä pitää paikkaansa Järvenottavasti, nyt on laulettu vaginasta, pyllystä ja palleesta, niin, niin eikö noiden yhdistelmästä synny, seuraa synnytys eli varsominen, totta, totta, biologian oppitunti Mun pitää joskus lausuttaa suomeksi tähän päälle. She woke round and round in the stable. Then she lay down. And half an hour later. A new foal was born. Ani! Ei oot tullut kuukauden tätä näin! No Noniin, johan porukat sekos siellä, niin. Ja jos joku ei nyt tiedä, missä tässä kappaleessa on kysymys, niin kappale kertoo siis varsomisesta. Pasi Kosti... Äh, Se on joku toimittaja. satukostiainen! Kostiainen, Kostiainen. Ai ai, Pitä, hypätkää satulaa. Pidetään joskus heppospesillä. Saisi vaikka riittävästi se sinne vieraa silloin. Yard, later, tuli tässä mieleen, että on joskus hirveessä kännistänyt yhdellä autolla hartamaan syvällä sydämeen sattuu kovin. Lähetä se tänne näin meille. Soitetaan. isn't it amazing? Nyt ei olisi oteta tätä kokonaan. Äh, joskus, joskus otetaan puhtaasti, täällä laitetaan tulemaan ainakin Heppas Pessussa. Seuraavaksi lauun tämän jota, niin Suomessa, kun no, käydään nämä sanat. Mutta aika lailla aiheessa. Teittinen. Mä oon joskus jotain muuta, tuota lapsitähti, tähti versiota villihevosittain, mutta löytö tämmönenkin. Ei aikaisemmin soittanut paskissa tätä versiota yllättäen. Sattu, heppas heppaspesu, me heppaspesu messiin me heppas sitten. Antti laittoi että herkkä nainenkin no niin onnea vaan naisistumisessa Antti. Mä otan, otan kaksi biisiä tänne näin ja katsotaan, että me soittaa kaikki ehdin. Ja tässä jäi ihan vielä aikaakin vielä. Siis ei vielä 25 tullut, mutta ehdin kyllä soittaa. Nyt on, tää on 23 kolmas menossa. Mutta ei pidä siitä tiivistää tahtia. No onhan teitä. Eli siis joku kysyy, kuka se tässä nyt onkaan. Jeli Teittinen, tänään mä tähti 92 levyyltä. Kaikillahan se on Tämä heppä saa mutta kohta tilamaan Villi Varsan, Robert viesti Riitta Väisönen, Marko Björs, Timotea Mikkonen, Hanna Ekola ja Satu Kostiainen Heppan lähetykseen Himmöisin kyllä näin on. Ja Katja Stolmukia, se on noin hevostyttöi. Jos Katja tulisi vieraaksi, se Riitta Väisönen suostu. Vieläkö iltanuotiolla kitara soi? Joo, otetaan sitten tänne sitten. Vaikka ei heppoja saa, mutta kyllä, kyllä, jos riittäväisenä, väisenäkäs ruoissa, oi, oi, ihan kummin päin taas, kyllä, toimii, toimii, toimii, toimiin. Toimii. Mutta nyt, nyt sitten aletaan pikkuun ja mä viikonlopun viettoon. Klub, klub, klub, klub, klub, klub. Sä rakastuit renttuun, pitänyt käydä niin. Niin nyt nyt laitaviä nyt on teinimeenikä nyt on teinimeenikä vaikka no, te teini pitää mitään tuota, niin neljä ruusua kuuntelekaan. Jaha, tota, voisi yrittää ensi viikossa, mutta oli ole vierasta huomata tänne näin. Sitten luotani karkaat, ja et Mitä sitä ainakin Mari Pöerankoski olisi tota, ilmoittautunut, että tänne tulemaan? Ne koko laitetaan kokeillapa, jos sopii soppii näin lyhyellä varjassa ajalla. La laitetaan sieltä sääköpostia ja katsellaan, mitä onnistuu. Oh, en tiedä vaikka vilauttaus. Mutta äh, aika no joskus tulee, mä olin sanonut kerrankin, mutta aika usein ei tule, no tota noterat tuota täs. Koska todella monet sanoivat, että viikonloppu viettäminen alkaa, kun paskis alkaa ja paskis loppuu ja sitten jälkeen lähdetään baanalle, niin no noterataan, no noteraan nyt kerrankin, kännävät kaverit siellä, niin. Ja laitetaan loppuun tämä näin. Hyvästi. Pahkis, pahkis tulee ja pelastaa meidän. Siis to... se, no no, on, on, on asia, kyllä. Mä enää mainaan, mainaan asia. Golle. Joo, joo, teini-meenikin, teini-meenikin jatkuu. Pienissä häissä! Lampait, jos sä oot jäis, ja istut vaimon tuli viesti että Ka Kari Websa myös heppa hienoa no missis häis mutta että meising miko on amazing. no se on ihmeellistä se se amazing amazing Isinti. Se, on me, se on amazing ehkä ja hirveen yli AMACING, EI matching. TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, Ja Matkal ja TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, toi TAIUSITTE, No TAIUSITTE, on aina TAIUSITTE, TAIUSITTE, TAIUSITTE, Joi tuo pistane tuo mulle rekalla, kultaa ruotsista. Turha rupeat koutsille värjää et et tiimennyt eilen märkää. Joka mestassa pimeitä bileitä, juoda rahat, perintö Täällä joka päivä juhan, se mä ovä kuu. Aamunen puhan uus, meipä juodaan suoraan haanoista. Billet pidetää vain kerros taloissa Illassa. Miksi vai voi olla ilmastoa? Aamun sormet kitalakeen. Tää vaan on sikamakeen. Mä oon ylös töissä, en missään myymälöissä. Vähän jäissä, pienissä haissa. Aamua hyvä, kaamulo matsi. Onneksi meillä on toti. Vähän pienissä haissa. Miksi meillä oli sena? Jauhe Jenki, kun matikaisen pena pela himastas kun billiardi, Mun häät maksaa miljardiin Ysi kaksi jäi neuvostoliittoon Lomalla kestää häissä viikko Ville takana kun mullettiin Mä lauankkiakko kun bulletti. Mä oon öissä